Як надійшли половці на Київ, то в ньому сім тисяч монахів і всього вісімсот воїв. Врятувався князь і два гридники. І яреї ікону ту святою проголосили. Князя врятувала. А що половину кияну неволю вороги погнали, то байдуже. Ти нанизуєш. Все те правда, тільки з одного боку. Правда для втечі. Зачекай. Ми голими прийшли в світ, і голими підемо з нього. Нічого в світі немає нашого. Це святий Феодосій. І справді не лишилося нашого нічого. А далі прийшли татари, князі московські. У ханів ярлики на колінах випрохували і з їхньою ординською допомогою побивали всіх наших князів насамперед київських. Митрополит називався київським, а сидів у Москві, і тільки за неї дбав, хана висвячував, сьорбав з московського баняка кобиляче молоко. Голос з комп'ютера пролунав суворо, хоч і тихо. «Ти вишукуєш собі виправдання. Тепер немає іншої ради. Можливо, кажеш правду, але правду розуму, а не серця». «Є, ми про це не раз говорили з тобою. У нас була релігія радості, сили, буяння». Її треба оновити. Якби мали нашу національну віру, з нас починалося зорію. У староіндійській книзі веде все наше. Верби, калини, солов'ї. Ми подарували їм все те. В комп'ютері затріщало, німов там щось невдало перемикнули. Ти ж знаєш гаразд. На те немає ні способу, ні можливості, ні... В Діброве не сховаєшся. Є такі люди. Наївні, хоч і правдиві. Ти думаєш, оті, що йдуть у Лавру, вірують? Не всі. І справа не в тому. Віки минули. І всі оті люди чи відають про непорочне зачаття та деякі інші казачки. Але наші батьки вірили. Є ритуал, традиція, триб. Всі наші предки в тих іконах. Їхні пристрасті їхні надії, книги священні. І що, замість того всього поставиш ідола? Одного чи багатьох? Те вже засипане порохом часу. Релігії не вигадує одна людина. І ти, Олеже, усе ти не віриш. У тебе сум'яття на душі, страх. Я знаю. Не так вже важливо, за яким ритуалом ти віриш, тобто за якою конфесією. Вір у світ Я хочу тебе застерегти Світ зовсім не такий, як ми про нього думали І сама земля не така Вона жива Розвивається Ловить з космосу Вона з ним пов'язана Це одне І ми маленькі часточки цілого Одного, про які земля знає все Але не можна вижити Увесь час порушуючи заборони заповіді І коли прийде Що це? Переміна всього, полюсів життя, найперше людей. О те, що про нього думають, як про страшний суд, то пройдуть її люди справедливі. Я б не казала, цей час тисячолітній, але саме він надходить. Вона, земля, знає все про всіх нас, живих і мертвих, наше минуле і майбутнє. Роби його чистим, своє маленьке праведне діло, втім спасіння». Олег похнюпив голову. Почувався самотнім у світі і маленьким-маленьким, а щось ходить довкола важке й давке. Летенський світ з буянням і гріхом, а я минущий. І всі рвуть зубами, достойники найбільше. А хто не самотній? Самотні всі люди, бо смертні. Деякі тільки обманюють себе ілюзією дружби, любові. Я теж мав таку ілюзію. Ось тут. Мабуть, це найкраще, що придумали люди. Коли цього не знаєш, як мені хочеться від'єднатися від усіх. Я не з і не з тими, і не з самим собою. Не в мене путі. Якби була, може б, і я був іншим. Чи навпаки. Тож як мені бути з усім? Я не відчуваю його. Це якась марійчина мана. Жива земля, космос, ми в сукупності з цим